Gjitha kështot, më leni që në fillim të këti emisionit që përshëndes me përshëndetin e bukur të ngraht islame. Assalamu alaikum wa rahmutu allahi wa barakatuhu. Imi në emisionin ton që ka thot feja në transmitim të drejt për drejt dhe imi duke trajtuar që disa emisione, disa tema që kanë të bëjnë me dukurit negative të cëtë e rezikojnë sërëzit shëqërin ton.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 dallan kur nuk e mban premtimin një njerëj që nga premtimi i tij varet interesi i shumë njerëve dhe dallon kur një premtim nuk e mban një njerëj që nga mosmbotja e premtimit të tij varet interesi i një individi të caktuar edhe pse në të dy rastet bëhet fjalë për një shkelje që fatërisht është ndaluar sonte me lenë Allah të mëdhruar do të vazhdoj më tutje por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 tezi e soj, edhepse burin nuk lejohet për parë syje të, të, të shkaktoj që gruajet i shkëput raport me familinës në duhet me indihmu që gruajet këtë raportet mire me familinës andë i parë syje nuk bënd që me ndalu gruan që ta viziton jo vetëm tezi e soj, për këdo qov nga të ofrëmite e soj shikun ruan nga regjia më bëjmë e dhije se kemi në telefonat andaj i në kuadrojmë ordënone Salamu Aleikum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 që për aqë për qinde që kemë mund zi të rajzëm një në të ras, ta bojmë atë që duhet në këtër të rëtëm. Dhe në një një djetër, një të keqin nuk mund të ajvytëm tërsisht, nëse qërënjësi asë e kërkon ko dhe mund që ndoshtani nuk e kemi për momentin. Por mundemi që një fjetës e të të qërënjësim. A të, të rekemi obligim këtë ta bojmë. Dhe në këtë rast, pavarsisht, se mënyra sësi pë të këne, dhe në shumicin e vendëve të botës, që si përzidhen eh, udhetsit e popullit, eh, përvashit asaj se, kjo mënyr nuk është metod që shëriati e përdur për të i përzidh udhetsit. Me gjithat, është një metod që është përhap dhe ka marë për masat të mëdha dhe musliman në shumicin në vend nuk kanë, nuk kanë do tëtë eh, zgjidhje të, të tërë.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 e të kemi një pjesëmarrës sikurse e seca e seca edhe aktive por edhe efektive. Jo vetëm ta kryjmë një bashkëmeqëng një, një votë meju dikon, dhe këtë ta bëjmë për interesa të ngushtë, partiak, personal, familjar e kështu me radhë. Jo. Megjithëse do të hapem para si para Allahut asojherë edhe për këtyre për çka kemi bër. Prandaj syt janë, vësht janë, mendja është gjithë shikoj. Ka njerëz që kandidojnë për herën e dytë dhe ata e kanë jetë kaluar në udhëheqje. Shikoj ato çfarë kanë bërë. Ka ankomuna tek ne që me vërtet kryetarët e mandat të kaluar kanë qenë do të thotë me nivel të duhur të përgjegjësisë. Është ka, shumë hapësir më tepër më bë. Por janë përpjekë dhe kanë dhënë mundin që ndoshta ta kryjnë punën si duhet. Ka të tjerë që kanë qenë më pak. Ka të zonë të tjerë që kandidojnë kësaj radhe dhe që është e pritshme që ata të jenë shumë me efikas, shumë me aktirë, se që ka qenë para kaluës i ti. A në gjitha këto situata dalën vendi për vendit, nga se jenë zidhe lokale dhe bëdhë fjallë për shumë kandidat si këndet për kryetor, por dhe bëdhë fjallë për qindet të tjerë që janë këndet për asamblejit komunale. Pra ndaj unë më nëjë që në gjithë vend duhet që njerëzit të jenë e, të organizuarë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 tjet më i dobët se tjetri që nuk e meriton. Kush e ka dobësuar pikërisht mos pjesëmarrëjote. Prandaj më nesër duhet jemi më të ndërgjegjshëm për do nuk po flas për votimin vetëm. Kjo çështje tek e fundit ë uh, kalon, por po flas për qytetërinë musliman duhet më tepër të jemi të organizuar, më tepër të kemi atë ndjenjën e pjesëmarrjes aktive në ndërtimin e shtetit, sigurisht që kemi qenë gjithmonë, gazet si popullësh musliman. Nuk po flas muslimanët e tjerë, qase si ne jemi muslimanë çumicë të dërmusë. Pas, do të thotë të thjerë që ne i llogaritë musliman, po atë nuk kanë dëshirë me i llogaritë musliman, atë, por çështja tjetër po po flas për, për shumicën e këtij populli, çë popullin ka kontribu. Kush e kase këtë liri? Pas Allahu xhelalu ala. Kush? Sakrifica e këtij populli, bita e këtij populli, çë musliman? Prandaj, ndo ku do të tash pas gjitha këto sakrificave, gjitha këtyre angazhimeve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 me nëjë që fjallët që i përmanën përrisi, janë të mjaftushme, që gjithë do kushtë të din ka të orientuat. Po, thëmë se vota e dhën, kandidat të caktuar është me përgjëtësi. Filime është para laut, e pastaj edhe para poplët dhe para aktiveni. Pra ndaj, ta kryem këtë rallë me përgjëtësi dhe me dignitet, dhe ta kryem këtë rallë me ndirë si duhet, e jo të prirë, thash, nga inatët, e të prirë nga ngushtësia e përkacis partjake, familjare, fisnore, e kështëmerad, par të mendojnë për interesin kolektiv, parëse të mendojnë për interesin individual. Dhe mendojnë se në qovëse gjithë tha këto që i përmenda, i kemi parasysh me lehen Allah të manuar, nuk do të gabojmë në qovëse i kemi parasysh si kur që i përmenda këto kriterit që fulla përtojë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d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 Uh, Aleut Martisa me një bjoll i një që të katonë. Po. Edhe një bjëmbër janë. Po e qartë. Edhe një kujtë e kamë. Edhe gjumonë. Po. Uh, a tështë në folë vetë në gjumonë këta burat, vetë në gjumonë, po. a dhe drekenë. Buratë, po? Po, buratë në gjami. Po e qartë, e qartë. ose përkëtet martesa me djonë një dikaton, pse pse e katun, se, se tën me e një dikaton e bartni mbi amin, nuk do thon, të thonë detyrimisht që ka pengesë për të martuar. Por do të shikuaj lidhjen që kanë mes vete. Lidhja mes vete a është pengesë fetarisht për të martuar apo nuk është? Fakti që janë dikatuni, çdo mëton ka shumë njerëz që një dikatunian një, dhe martohen mes vete. Kjo s'do të thotë që të jetë pengesë, por dhe penges. një një penges. Penges në mbiamin nuk ka pengesë. Vetëm mbiami fetarisht nuk ka pengesë. Pengesat janë disa gjëra tjera që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 portafol për, për shkak sa to nuk e falin, nuk të falin Xhiman. E inkadruam edhe një telefonat. Selam aleikum oj. Aleikum selam Resulullah. Dofta të më ta buni pyetje. Porna. Ë a lejohet më u dom meshkondë me çoropa që janë thulla, po që janë yll të ëmbëlshme. E çortla. Si që më intereson. Selam aleikum oj. Aleikum selam. Uh, Ë mënyse edhe kjo pyetje është trajtuar disa herë dhe kjo përgjatë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 tjetë do tëtë të stabile në, në qëndrimin e saj. Ndërsa në qovë se bëhet fjallë për një material të holë, që nuk qëndran vëdëve tiju bje, si kështë qërojë pa përshambull, atëra një grupi djetarve nuk e lejojnë mesin mi atë të mbathur. Ndërsa pjesë ambetur djetarve e lejojnë, dhe gjyka që si me së dy mendimeve duhet tjetë argumenti, pa dushimë,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 do të ka nevoj lejo e ta përdor këtë lecim të bazuë në këtë hadith e pegamberit sallallahu sallam, Allahu edhe në mësë mire. E në këdrujëm një telefon të jater? Salam alaikum. Alaikum salam rratullahu. Këm një sërë kërkadejt një autor jonë, kanë shku këtë gradë me vllot. Po. Kërkësura, u këpot lidhja, nuk e ditë ashtë hadheshti me bitë për me vllot, apo përrejsh të jater? Kërkështë, So, Këmë edhe në shërimi edhe në disa edhe për me vludin, o, tot, për qëndimin fetarë dhe qëka është me mirë që të bëhet për të, për të vdekurin? Shpresësë që të inkodurit edhe njëherë ndërshëta, nëse komunësi shikosi, për ta përsuar pyjtën ti. Inkoadurim edhe një pyjtë e të tërë? Uh, A shëtë obliguar, në shëmë te kullivallajnë ma që dhe namazëri, në dhe të heçëkon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 se për këtë lezimit të surës el-Ikhlas, ka arnë hadithet përgambiris osëm se lezohet është e preferuar, jo obligative, është e preferuar që pasë gjdo namazi të lezohet nga njëherë surja Ikhlas, kul huvallohat, surja Felek, kul audhu bi Rabbil Felek, dhe surja nësë, kul audhu bi Rabbil nësë. Kjo nga njëherë të lezohet se cëllën nga këto tri, pasë namazë të drejkës, pasë namazë të ikindisë dhe pasë namazë të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 Bdej është ta me bo një tytë e kërë hadithi që është për pëmë. Për kënë? Që ka honë Mameda e në selonë, mbilë një pëmë. Po, pëmë. është të adokë. Po. E potash, për tashë për shemullë, kur ti shkën me hongër pëmë, dikon që nukë nuk mjerë me mi marë me hongërë. Që kërë hadithi që është kështë mëjtë në masë tjegu që të komendë. Së po të kuptej, ku e ki probleminë, Allah? Po. Por që jamët të përkatunen jeshti njëlin përse vot. Po, e hadithi thotë... Më... Ta po, e hadithi thotë... Po, e hadithi për shka, që shë këtu hadithin ti? E, po, hadithi që është edhe në të shëtë janetin, adin, në bëllëj të idone, adin për me hongër në ti. Me, me hongër. Po, po, po, e qartë, po. Po, të të tërë... Kërë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të që të hëtë punë në që të ndërrit për Shami, për shemëll, se, kër në kështë me drejtë që kjo punë, që e o gjëllar për shemëll, më smanër për të kërë që po, nuk bashk, drejt, shamur, që nuk bëni bashkë ma të i kjenë drejtë ma, për shemëll që u shke në gjelana i vloj që e ka qitë në media, atë fa veden që nuk alë kështë argumenti që të përja shtuët më vëtra në Shami dhe shkullë dhe. Për shamur, Se të banë i bashkë dhe gjëllatë gjithë, me banë i përndën tim, me rëmë fungë saj punë e mo. Po, e qarë, të të tërë lanë? Së përëtë më nëjma shumë Allah shpër djetë, më më dënjë Allah. Amin, Allah, që jo Allah shpër djetë, farimë neres. Se përket, dhe më thonë, hadithit që i dërguari së realizëm në kaporosi që ta mbjelim një pemë, një fidanë, edhe në qofësër duke bërë k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 duke mos shikuar a del rezultatja për po nuk dhe. Na nuk dim rezultatin. E unë është të bëjmë punë e mirë. E ka di ka të bëjmë e këtë, në dërsa, ti e milë, nëse e milë në, në, në vend publik, dhe nuk ka rëthoj që jep shenjë së është edikujt, atër njërzit kalimtarët strehonë në njënë e saj, mund të pushojnë në njënë e saj, mund të hanë nga frytë e saj, së është të lijuar në vend publik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 po qendronte puna tek deklaratat e hojëllarve dhe tek prononcimet e tyre më ti kë punë ishte mu, kishte mundësi po nuk qendron atje nuk qendron atje qendron tek ata që e, kanë mundësi ta bëjnë këndëshim po nuk kanë vullnet do të thotë nuk kanë interes saktuar se si duket ndoshta interes më të madh kanë ta mbajnë kështu pezull që uzim administrativ të paqartë që ka shkaktuar shumë probleme dhe kokqërrën e mirës të muslimanëve saqë ta zgjidhin këto probleme. Unë mendoj se do zgjidhet kjo problem me lena Allah të mënduar. Gjithsesi, por është çështje që kohe dhe nuk po them çështje që kohe larg, por inshallah në një të afërmë do të bëhet një zgjidhje. Ata gjellarët mëson duk mund të dalin bashkarit me prononcime që të lexohet një deklarat në emër të të gjithëve. Por mendoj se fillimisht Bashkia e Shtomë me Kosovën ka dalë me një deklaratë dhe ka shëruar qendrimin e saj për çështën e shamis. Dhe kur Bashkia e Shtomë del me një deklaratë, ajo përforcon themë, heq më pak se afër 1000 hoxhallar te Kosova, spo ku imam te xhamive që janë. Mos hasëm edhe për hoxhallar të cilët punojnë në administrata te Bashkia e Shtomë, ashtu më andaj mbi 1000 gjilor, mbi 1000 hoxhallar përforcojnë me një deklaratë të nxirën nga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 në opsion që ata e kanë, edhe pse normalisht sot sikurse prej nuk po nuk po hezitojnë që përmes mediave të ndryshme ti etikëtojnë xhallorat të flasin keq për ta, ti keq interpretojnë fjalët e tyre, të thojnë se janë paraistorike, të thojnë se janë këtu të ashtu të këtu mërat, por mendoj se gjitha këto përpjekje për të degraduar institucionet e xhallorëve do të jenë të dështuara për shkak se besimi që e kanë popli ndaj hëgjëlarve, është shumë më i fuqishëm dhe shumë më i madhë se tendencët e një grupi të vogël njerëzës që tentojnë të rënënjë këtë mirëbesim. E kemi edhe një telefonat e inkuadrojmë. Ka të shtuar. Së të qoftë, shikonë në ruar, ne këtu e bëmë një poshim të shkurëtër, dhe pas taj rikëthemi për sëri me lena odmanuar me inkuadrimin e telefonatët e juaj, ja andaj në ndështë nj më inkuadrojmën e telefonatave të juaja dhe më pyqjet që na vinë nga ana juaj. ë ë nuk e di nëse regjia a ka ato telefonat të inkuadruar, po e inkuadroj më një herë. Sa duket në ka i po? Po. ë vështë vësht diçka në pyqje, do të thonë ta bëu. Unë unë më marr tu. Edhe boba e më nga ka thonë në një e djenë dhe që nëse haqë një porë dhe i bleni grove dhe i shka pa e ti të ne, kër halal nuk jo bëjtë. Po, na dëme thonë e të ujna në bashkë halat edhe pasunia, shpia, kretja në e mëndë bobës, po punën, po me falët që në i bleshe më bëzorat grusë ose e mushi telefonin nëse dhe i shka, jënë porë që unë i makë për rrugës tem. Po, aja që më interesej muë, është nëse, masënë e këmë përgjithsi për rru tem, e ju boba jënë shempull, uh, atëherë, po të udëm, uh, ose pëmëzenaj malkim, ose naj të shka në të në i blikë rrugës tem, të shka për pali e në bobës tem. Po, e që artëm? Që kjo interesej të të më interesej rrugës tem. Në shalë, të amë përri, në shalë, rejkum, sëra. Fil dhe që je interesuar që më të vërtet mësë të provokash hiderimin e ti. Dhe ti është gjithë mund një dial korekt në e prindit. Më dërët kjo është vlerë që duhet të vlersuat, zote si përbleft. Në anën tjetër në që fësjetot si në bashkë kalak, dhe pse kjo form e jetitës është e fështirë, që dhe më thonë, kjo mund tjetot kër njerë nuk janë të martun, po kër bën familje të shumë të dhe të,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 Dhe pastaj pas kësaj ti i blen gruas tonë diçka, pa lënë babas nuk ka diçka, nuk ka diçka të ndaluar në këndërit e motit. E ankuadrojmë në telefon tjetër. Urna. Selam aleikum. Aleikum selam Tullah. Hoje di të më davonë pyetje. Kam lexuar në librat e Zakri Bajramit shtatë porosit pengave merrët. Edhe atë shkruaj që në mjerin kohën e pengave merrët i ka më fol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 Se e për përket pyqës e parë nuk di që ka hadid, kështu që fletë se dikosht që lutet, dhe më thonë, gjithot premte, nuk e falë në masë saktuar, i plesohet dëshira. Nuk ka kështu dhe qka që unë e di se ka anë nga pejgamberi sallallahu aleyhu sallam. Andaj, këtë rësmetim ka nëvej përtu, verifikuar e, saktësia e ti. Nëse dëshrojmë Allah në plesohet dëshirat, atë e ngritur në pjesë në 3 të natës, Për këtë ka argument. Se dërguar i sëllë Allahusme ka përment së laugjëlle huale zbret në qilën e dunjas, në piesin e trejët e natës dhe 3, kush ka e, do një nevoj e tja ploqëjjat nevoj dhe a dëshirë. Kush kërkon fali, e tja fali, më katët. Gjëdënat, pëse me pritë gjimhan, gjëdënat, laugjëlle huale nga të ratë që ne ti përgjigjim e ati me namaz, me lutja, kërkojnë të kërkojnë falit e kaj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 atër pa dy shumë se abdesit nuk, nuk është në regullë. E në që nuk e dinë vëlla atë për të përterojohë, atër ma mirë, e fshinë, pas të rënë, merë abdes, pas taj, nëse ka nevoj të lyhe në sytë përstimi maskaratëre, mund të bënë këtë pas abdesit, Allah dhe në mas mire. Kemi të të mëtë inkuadrojmë. Selamu alekum. Alekum selamu alatullah. Kam gjithë për të të të të të të të të të të të të të të të të të të para se më fëtë, para se më ka apëtë sy pragon në Shqiptu e ja, u dhubilojmi një shëjtoni ragjim, po edhe kër jam prezent në banjo, a munan veti, kështët ta e Shqiptu me gu, me thunë veti, kështët e ja, u dhubilojmi një shëjtoni ragjim. Pra. Pythja ty të është që a munë është me kallëzu për katër hadithet e nevevijot, sa në përqyshme, sa në um uh, se unë di që shumë pa disa ditë edhe nuk e di për në review, e -për, po neve viu veç duhet të shaham ditë për sa sa leh apo sorta pëlqyesh pse këto kanë buxhet po charlan selam aleikum aleikum selam tuhanu so për këtë pitu se por, par para sa të huet në vce nuk kanë vetë auzu billahi minash-shaytanir-rajim asaj kësht lutja e mirë është në rregull O Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka porosit që të themi diçtë para se të hyminim në WC. Ai është të themi bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. E përmanden me amin që Allah, themi o Zot më ruaj nga çdo shejtan keqbaraz para se fut të futemi në WC. Pastaj me këmbën e majtë futemi në WC. Dhe atje në banjo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 Nërsa, në qofëse, duke pëjtë jashtë vend kërët nevoja, tash në kemi ato, du me thonë vendet kërët nevoja, është ujë që lërgën në dytsirën, kalën e përgjypa dhe shkanë në kanalizim, dhe e më vend bëjnë të i pasër pas taj. Andaj, a fërsoj mund tjetë ndë një e, vend kërët mund të marim abdes, nuk përish punë aty me marë, me thonë, bismillah. Nuk përish punë aty me thonë, bismillah, dhe pse, njërë ju në që fëse heziton, nuk, se jam e mërmene me më thonë bismillah, mund që më jaftohet që me thonë bismillah para se me hyjën në banjo, dhe pasta i më jaftën aji bismillah për të marrë abdes. Se përket hadithët në vevjut, kemi një tërfënat njërë po i nëkodrojnë, pasta i apin përgjithin s'allat. Urnën e? Urnën. Urnën e, po të nëgjojmë. Al Aleikum assalam. Aleikum assalam Resulullah. Jam dukalu me një vajzë testimtare e thit në këtë lejon epokë në të cilën me vogë në epokën e të njëjtë kur duhet familjes që kena kaq familje spor bova sociale ka thonë këtë lejon se do të keman familje këndën, të njëjtë të shaf. Është ashtu po ti çishme vetru. Faleminderit. Ju falenderoj. Jazana ti falni edhe lokali u shmir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 do të thotë njerëzve të mirë të devotshëm ku ka përmbledh dhe ka ndarë në kapitelin në kapitina ka ndarë do të thotë afër 2000 hadithe. Është një libër më të vërtet i mrekullueshëm dhe është i përshtatshëm për çdo familje që të lexojë ditë për ditë deç nga ky libër. Në anë tjetër Kunnieri e ka bërë edhe një version të shkurtuar të një Doracoku që ka përmbledh hadithet bazë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 i bën Salih e le Uthejmin, Mua, libri i, i djetar Sheikh Uthejminit, do të thotë që është komend i 20 hadith në vjëtë, por është të gjithë ata që nuk e kanë këllibër të blenë dhe ata me dërtejtë kanë mundësi që përmes një shërimi të thuktë dhe ju shumë të gjatë të kuptojnë këto adithët të arta të pejgamberit sallallahu alai sallam që jenë baza e fesë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 in nikatuni, ne tlarqat tani ndihmë don dikujt, daj, Allah e din çfar brez janë diku, autombrezi 20, do thotë të kom daj kushëre migj. Kështu më radh, na na dina më afro shumë raportet. Kjo është mirë që na dina më afro, po ka era afrimi i tepërt nuk është nevojshëm se bëndom, sikurse në kët rast. Prandaj, uh, mira më afro në raportet mira. Mira më afro në solidaritet në ndihmë, por jo afrimi i te tepënges për të bashkuar 2-3 që duan me zveti pëlqejnë kështu radh a daj mirëme negocuojme prindë ne vajzën me, me vazhdu më tutje duke duke kërkuar edhe vajzën nga baba me njëfarë presionit që ja bën po aty më dërguën njëri që baba i saj ja u kohatron t'ia sherojë ndonjë hoç ndonjë i dashur t'ia sqegon se nuk ka pengesë pse jo më ja dhon nëse baba ska as të pengesë por s'koj mënaqë nëse s'qarrohet presoj që ta ndoshë mendimin por derisa nuk e ndër mendimin atë nuk legjitimuohet fejesa atëre do të thotë e ke qore por duhet të them se raportet me shkuet do vihen të ndaluara, janë të ndaluara, Allahu i din më së miri. Kemi telefon inkuadruar? A jam. Ornone. Selam aleikum. Aleikum selam. Allah i ushtrojë biëse me 100 vane. Amin. Po që ne kam da fikto. ë, do të namozë kë kafis takshomet ndoshem hapën voja apo mosen voja ne uji hapë në boja që kur, kur dëshme të lejtë. Qëka të mujtë me, mu me bonë në like, e këta? E kur? Qëta lu që mujtë me bo? Po? Allo? Po për të nëgjeve që në njësë qërëm, kur ndodhë kjo? Në mm, këshme dhe njësi. Po, po, po. Qëka të doja gëshme me bo? A të qëka më këtë të referu? Kjo bëhet dëmonë? vajdimisht jo një herë dy herë por shumë herë këtku apo vetëm një herë dy herë ndoshta shumë herë që ndon kur të fundit po don për kur për kur gjatë do të nuk ndërpej 10 minuta 15 minuta apo gjatë disa minuta po pres edhe më fars këm lutis aha fars po po e ço fars fars senna shom senyati e edhe një shtenë sot dia ko burë never tragjikës e dom të ta Akif a dheja një tipër në qëfaritër faqër du të mbagu kërë dhe zburër e faqënë, nukon dheja një tërë këto. Qëka me kështë preferu në një të regua dhe sojnë? Qëka me bu kërë dhe zburër në facin nuk në gjema mirë? E kërë dhe zburër në pras dhekjes. Po? Edhe për tështë pasin ka thoa nana me pagu në qëfaritër në pras dhekjes. A me pagu qëfaritër? Po, po, e, e, e, e, e kupto, e, e kupto. Po, e ti po sheh kura do të shoh vërtet se jam gjanman. A një fjalë. A ka një problem? Jam në du. Që selam. A sepse pyetësë të parë, domethënë, kam mundsi normalisht gjethem njerëz që ndondo që, domthonë, edhe të të shtiti të kollitemi të hapet goja. Kjo gjëra janë normale për një njeri, por nganjëherë mund të ngasmi shejtanit. Mund të ngasmi i shejtanit nganjëherë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 qoftë era, dha tot a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Dhe të veqë namazit, me lenin Allah xhëllah, ona shpresoj që të larguohet kjo pengesë, kjo vezëpse, pasi që ta kënë ndërmarr kët udhzim të, të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në të përket pagesës çfarë të këto është ndaluar, do s'ka të bëj me fen ton. Do të më shkum ja pagu namazin, ja pagu xherimin, s'pagun gjëra. Kto doni një mund të pendu tek Allah xhëllah ualla dhe mundu me i kry, që s'nuk e ka kry, do të mund të pendu tek Zoti xhëllah xhelalu ngasë nuk nuk nuk shpaguohet njeriu më parë nga obligimet që i kanë ndaj Allahut Azza wa Jalla. Do të them se ka obligim dasut te bareka wa taala nga namazi let penduot. Nëse ka ende jetë, ka shpirt dhe kupton të thimi penduet te Allahu Jalla wa Ala, kërko falje te Zoti i Gjallë wa Ala, ndërsa Allahu ta fal, atë që penduon sinqerisht te Allahu Jalla wa Ala me keqardhje dhe me bindje se ka bër keq dhe me pendim te Zoti i Gjallë wa Ala se nëse Allahu e shëron dhe i japë do të vazhdon me konmà mirë mikroobligimet atëra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 zote Gjella Gjelal hu, nërsa qefareti nuk është piesë e feston. Që ku e stëndërruar, pa dyshim se emisioni me juaj është i këndë shumë dhe telefonatat, pa dyshim po vinë parreshtur, por për shka që të saktuara teknike, e, unë me duhet që këtu të ndërpej emisionin, përse kam betë gjysë më ore, por shpesoj që të komin në javën arshme dhe të vazhdojmë diri në